Як і тисячі інших у тих незрозумілих роках, коли батьки боялися своїх дітей, а діти боялися дітей-сусідів. Її обличчя на твоїх очах вкриває тінь болю, від чого Валерія стає серйознішою і подібною до свого батька. Мовчки дивиться на шпарину денного світла, що просочується через зашторене вікно, до її голих ніг ластиться смугасти кіт, настовбурчивши пухнастого хвоста, треця головою обступні. Давно його вже нема? Так, а вороги за цей час і з пішаків притворилися на вельмож, мають внуків, словом, цілком добропорядні громадяни. Цієї миті несподівано для себе згадуєш старого, і від цього стає моторошно. Раптом пильно зиркаєш на Валерію, на її напружене мовчання, і до тебе підкрадається підозра, що вона зараз говорить саме про сивоголового. Підозра зростаєш ще дужче, бо згадуєш, що цей на перший погляд симпатичний, веселий дідок, пов'язаний із страшною каральною організацією, Діяльність і всі жахи, якої кануть у непевному мареві недавнього минулого якихось кілька десятиліть, люди тоді боялися говорити в голос, навіть у себе вдома. Валерія розповідає про батька. Вірніше, про один єдиний епізод із свого та його життя, коли вона вперше і в останній його бачила. Він тільки повернувся з ув'язнення, повернувся з того земного пекла, зі світу живих мерців, окучено. Звідки дороги назад немає, розповідає про сивоголового, ще тоді молодого капітана. Це було якраз на святий вечір, тоді ми сиділи у трьох присвічках, на столі кутя, оселедець, борщ, голубці, словом, Дванадцять страв, як годиться. І ніби неземні очі батька, яких минулі страждання приповнені великою вдячністю нам за те, що ми в нього є, що ми існуємо, цього не можна забути. Мати пригадує тоді ніби стала молодшою. Вона за шість років першого батькового ув'язнення ніколи не посміхалася. І раптом, наче двадцятилітня, аж сяє. Тільки-но пригубили, по-перше, як у двері гримують. Відчиняє, вривається ватагу у цивільному шестеру. Починають хамити, матюкатися. Один з них перевернув святковий стіл. Батько не витримав і затопив одному, як воювався капітанові. Його знову судили і ще приклеїли спротив преарешті. арешті. Того вечора, як пізніше розповідала мати, багатьох колишніх політв'язнів схопили у друге. Намагаюся її пригорнути, але між вами ніби незрима стіна. Перший сніг. Пиш. Замкнута порожня кімната, стоїш у ній, ніби наглядач. Сирі вологі стіни, чути, як крапає вода. Під твоїми ногами у підлозі широкий, ніби каналізація, отвір. Поруч тебе невеличкий столик. На старій потемнілій тарілці, лежить шматок вареної ковбаси поруч невеликий ніж. Старано ріжеш ковбасу на тонкі кружальця, акуратно складаєш їх одне на одного, ріжеш смуги, потім складаєш ці смуги докупи і ріжеш на невеликі кубики. Кілька кидаєш до рота, ліни ожуєш. З отвору в підлозі долітає похлипування. Зазираєш униз, там лежить гола дівчина, прикута до підлоги у вигляді зірки. Вона пильно, як сполоханий звірятко перед нападом хижака, дивиться на тебе. Пізнаєш Марту, заспокоївши її поглядом і ледь помітним киванням голови, що нічого страшного золоце не трапиться».